Goeiemorgen allemaal wat ingeskakel is Jy luister na ons ochendstilte Met inzette van dominee uh, Erik Cornelissen Van die NG gemeente Bethlehem Noord uh, Dit is sy ochendboodschap En dan ook pastoor Desmond Wessels van Randfontein Sy gedachte van die dag uh, Ons wens hier voor sproeder Vliegtevolle dag in sy heilige naam toe En geniet die dag En sal met my damper om in die huis van die heren te wees Ons is baie opgewonde oor van ochendse dienst Baie opgewonde oor volgerweekse dienste um, En ons geloof dat van baie geseend wees uh, Vrydag ochend neger, saterdag ochend neger En dan het ons sondag uh, ook negered dienst So ons wil graag die hele moeder kom ondersteun Maar ons sal van ochend kyk Na die eerste professie in die woord van God Die heel eerste professie in die woord van God En weer eens vraag jou, luister na die hele dienst, want ek sal nooit jou iets sê wat nie bevestig word dier Godse woord nie, amen. Um, ek wil net gaan aansluit vandag voordat ek aangaan my laasweekse dienst, die ouwe het my nie weerkontak en vir my pastoor sê, uh, hy sê vir my pastoor, um, en ek baar kwaad gewees, ek weet nie hoekom, is ek ek getrouwd of iets, ek weet nie, maar uh, met een moeilike vrou, kom en sê, dat ek sal likker getrouwd. En die ouwe is kwaad, hy sê my boodschap, hy sê, sê, sê, jy sê, ons hoef nie meer, ons kan nou maar echt breek, ons kan nou maar... Um, stil, ons kan nou maar roof, ons kan al die goedes doen, die sê, Boeta, weet jy wat, verstaan jy nie wat gebeur die dag, wanneer jou hart verheren gee nie? Jy gaan die dinge nie meer wil doen nie. Jou leven verander, jy gaan automatisch nie meer stil, en echt breek, en al die nonsens doen nie, because you gave your heart to Jesus. Die geest heers nou in jou leven, nie meer die vlees nie. En Paulus maak dit baie duidelijk, ek wil net met dit begin, want ek kon nie geloof iemand bel my, en sê dit vir my nie. Oké, okay. Genesis 1 is waar ons begin, want ons begin by die eerste, sê die eerste, sê in Engels. Ok, jylle oulik. Kijk, Genesis 1 vers 3, maar kom ek lees jylle van vers 1-3. In die begin het God die jimmel en die aarde geskapen, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wereld vloed, en die gees van God het gesweef op die water. En God het gesê, laat al licht wees, en daar was licht. En toe God sien, dat die licht goed was, en God het skyling gemaakt tussen die licht en die duisternis, en God het die licht dag genoem, en die duisternis nacht genoem, en dit was aand, en dit was morgen, en die eerste dag. Die eerste proces in die Bijbel word vir ons gescheen, hallo Martin, word vir ons gescheen, in hierdie gedeelte. Dries, wat bly, bly jylle is veilig terug, ek okay? so, ek noem het maar nie. Uhm, So dit die eerste profesie wat vir ons gegewe word in Godse woord. En is so amazing wat God hier vir ons gegewe. En gauw julle eerst verduidelik. Wanneer ek as een klein kind, ok, in die sonnagschool of even by die huis hierdie gedeelte lees, dan denk ek dat daar word dag en nacht gemaakt soos wat ek en jy dag en nacht ken. Ok, maar jy gaan lees in vers 8, sien jy eers in vers 8, word daar, kom ons lees dit, en God het die uitspansel die jimmel genoem en het was aand en morgen in die tweede dag en dan sien ons later in vers 10, en God het die droge grond en die aarde genoem, so die aarde in die jimmel, was even vers 8 tot 10 gemaakt, ek wil jylle my kop hou, kijk, okay, so as nog met my, kijk, okay, so die aarde, daar word gesê, daar word vir ons, ligge geë, vir, vir wie word daar ligge geë? vir ons, okay, ek wil jylle my na kop hou, hou jy kop gewikkie vast, kijk, okay, jy moet hom vanochtend vast hou, kijk, okay, nee, nee, asjeblief, hou jy kop vast, kijk, okay, so wat ek wil hee, asjeblief, hou kop was vanochtend met julle, gaan vanochtend iets die leer uit Godse woord, ek is opgewond om die woord met julle te deel, ek het al bykie hieraan geraak, in die bybelstudie en eendag in die preek, maar ek het nie by die heren, um, ek gaan nie iets preek, sonder dat God vir my sê om my te preek nie, so al hoe graag ek het wil bedien, kan ek het nie bedien, as dit nie Godse wil is nie, ok, so, ons kry in vers 3, laat al licht wees, en daar was licht, ok, maar ons sien die jimmel, waar die lig moet wees, wat ek en jy aan dink, was eers in vers 8 gemaakt, en die aarde wat was eers gemaakt in vers 10, een platne van die grond, maar dan gaan ons verder, na vers 14 toe, laat daar lichte wees, in die uitspansel van die jimmel, en die scheide maak, tussen die dag en nacht, so die lichte, wat ek en jy ken, wat dag en nacht maak, wat eers in vers 14 gemaakt, maar swore het jy as my sê, sê pas door jy vat een kans, kom ons gaan vers 16 toe, God het die twee groot lichte gemaakt, die groot licht om te heers over die dag, en die klein licht om te heers over die nacht, en dan sien ons ook daar, daar was een uitspansel gegees, so dat kan nie dit wees nie, en dan sien ons ook vanaf vers 15 tot 18, daar was sterre gemaakt, so, die eerste licht, wat daarvan gepraat word in vers 3, is nie die sterre nie, ok, dit definitief nie die maan nie, dit definitief nie die uitspansel nie, dit definitief nie die jul al nie, dit definitief nie, en ons bevestig dit met versen hier so as julle met my, Het jylle het al ooit so gelees? En dan sê jy so dat die twee groot lichte wat die, die, die maan en die son is, is ook nie op daai dag gemaakt nie. Dit was gemaakt later in die woord van God. So die eerste profeesie, en voordat ek, as ek nou vir jou iets gaan verduidelik, wil ek jy met ees al die verse hoor, en dan ees, vir my sê of jy saamstem of nie, want dit is ons maak kese wat jy maak. So God het gesê, Lada, lucht, Wees. Kijk, okay. kom ek lees so vir jou iets in die woord van God en ek hoop die genauw afvang wat ek van praat want ek het my vrou gesê ek gaan stilstaan by vandagse preek sy het gesê ek kan nie stilstaan in preekie dus ek watch my. Kijk, okay. sy is by die huis hy het nege tanden van my sien uitgaal so hy praat nie baie nie hy maar sfeer ek krim so jammer eindelijk hy het bieke sy en alles al die dinge so oor wat sê Godse woord Kaj, in die begin was die woord, um, wat sê die bybel, wat sê begin was hierdie? Wat sê Genesis 1? Kom, gaan goe terug. Kaj, in die begin, Genesis 1 sê in die begin, kaj, is hy met my? Johannes 1 sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En hy was in die begin by God. In hom was die lewe, en die lewe was die lig in die mens. Ok, so ek wil hier dat ons so gauw een ding hier so verstaan, is dat Johannes 1 sê vir ons, dat in die begin was daar een lig. En die lig was dier woord gespreek. En die woord het van God afgekomt, En in Genesis 1 het ek en jy reeks in vers 3 al klaar meer as oorwinnaar geword, want daar was vir ons een profetie gegeen, dat daar gaan een licht kom in die donker wereld wees, wat woes en leeg wees, en die licht, die licht was by God, wat God, en reeks was vir mooi, nee, ek wil hier met, hoor uh, wat sê vers 3, alle dinge door hom ontstaan, en sonder hom met geen ding ontstaan, wat nie ontstaan het nie. As jy gaan vir jou verduidelik wat dit beteken, God het gepraat, toe maak hy, nee. So God het gepraat om rokkie te maak hy. Toe God praat, die woord is gebruik om te vorm. Julle kyk vir my, dit is laatst week. Wacht het, gy, kyk vir jy so. Psalm 119 vers 105. Die woord is een lamp vir my voet en een licht vir my paard. Die woord is een lamp van my voet en licht van my pad. Die woord van God is vir ons een gee in Genesis 1 vers 3 reed. Die duivel het die God omkankom betraf toe hy uit die hemel uitgegooi is en gerebeleer is nie nie. God het reeds in Genesis 1 vers 3 gesê, ek gaan vir julle licht stuur in die donker wereld, nog voordat ek die wereld vormstierig vir jou uitweer. Nou, voordat jy vir so my sê, van, o, oh, genaas van jylle, onthou nou net, nie, gee niks wat ek vir so jou gee, is opinie nie. Hoor ek wat sê, die gedeelte hier so, en, en, en, en, weer eens, ek wil hy moet onthou die woord, so, die eerste profeesie, hier is, hier is, is, hier is, word geprofiteer, God is gees, God profiteer oor die aarde, God maak, en as God iets praat, word het waar. Ek wil net heen, dat jy moet gaan iets verstaan, dat, Dat, en ons gaan een verder gaan vanochtend, en ek wil vooruit gaan, want dan kan ek julle sê wat ek wil, en die woord vers 14, en die woord, wat daar dan gespreek was, wat in die begin by God was, het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlijkheid aan skouwe, heerlijkheid, het die enige geboore van die vader, vol van genare en waarheid, soos, Johannes 1 en Genesis 1 kom by my kaas, Genesis 1 sê, hoor nie, ek, ek gaan vir julle licht gee, ons is dus jes, maar die heren sê, ek, later, ek maak nou jes die son, ek maak nou jes die maan, en ek maak nou jes die uitpansel maak, ek maak dan jes die jimmel, nadat ek vir julle licht gee, jy kan nie sterre hee sonder jimmel nie, jy kan nie, Jy kan nie een son hee sonder die himmel nie, jy kan nie een van die dinge hee sonder die himmel, nie. jy gaan vanoog het sê mooi pas wat beteken het, ek wil vandag vir jou sê, in Genesis 3 kan God al rectoratie bring in jou huwelijk, in Genesis 1 vers 3, Genesis 1 vers is die vijand eindelijk reeds verslaan, hy weet het net nog nie, maar hy is reeds verslaan in Genesis 1 3, want jy sien, die donker kon nie die lig oorweldig nie, Vers 9 sê, die waarachtige licht wat elke mens verlicht, was aankom in die wereld. So die profetie was gespreek, maar ons sien is later die geboorte van die profetie, van die woord wat gespreek is. So Jesus het al lang al bestaan, maar die profetie dat hy gaan vlees word, vir my en vir jou. Jesus is nie in Genesis 1 vers 3 geskept nie die profeesie van Jesus wat kom, is geprofiteer in Genesis 1, die profeesie dat hy gaan kom, sy moet nie vanochtend verwaard word en sê, ja, pas jou, persoon, maar ek verstaan nie, nie, nee, die profeesie dat Jesus gaan kom, die licht vir my en vir jou, maak toch nie klaar nie, ek, dat is amen, van julle wat Jesus am en van julle sê, nie, ek weet nie, my sorg onderwijs het rete lang gesê, oorga wat sê, Colossense, hierdie is kwaai, sê al lang sê, hierdie is kwaai, hierdie is kwaai, dan moet die ander sê, as hy het een dag krijg, gaan het kwaai wees, as hy het een dag krijg, gaan het kwaai weer maar kom ons kyk gauw, Colossians 1 vers, kom ons lees maar van vers 15, hy is die beeld van die onzienlijke God, die eersgeborene van die julle skeping, sê Godse woord, voordat enig iets gemaakt is op die eerste dag, was die eersgeborene van die jylle skeping vir ons gesê. Omrean, hier is dit, hier is awesome. Want, as jy nog nie klaar nie, what white is more, to be continued, hoor gau so, want in hom hou alle dinge, want in hom is alle dinge geskapen wat in die jimmel en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, en troon is, so wel as heerskapie, ober, hier, wat sê dit, alle dinge is door hom en tot hom geskapen, hy is voor alle dinge en in hom alle dinge staan, en hulle praat van Jesus daar, hier is my stoel my dien, as mense van my sê dat, dat weet jy hoekom wil hulle die woord verander, want die woord is Jesus, Jesus is die woord, jy kan nie Jesus skuis van die woord nie, dit kom ek nog nooit in my leven die Roomsche Katholieke Bijbel verstaan het nie, want die, die middelpunt en die focus must always be Jesus, Jesus was altyd die focus, die enigste weg naar die vader toe, bly altyd Jesus, ons enigste uitwerk, ons eerste uitwerk, ons geef, en, en Genesis 1 vers 3, bly Jesus, jy het een donker situasie, een wereld wat woes en leeg is, en kan ek soebykie vir julle bykie typologie gee, dan was vierhonderd jaar stilte, In die 400 jaar het God nie een tussen die einde van die oud testament en nieuwe testament met die volk gepraat nie. Die aarde was woes en leeg en toe kom daar vir hulle een licht, geboore in die kree en die licht het vir Israel en vir die uitweg gebring. En ek wil hier dat ons moet begin dieper kyk. Ons kan nie anhou purity eet in die ogen nie. Begin dieper gaan in Godse woord is beginne verstaan, dat die die God wat ons dien, Jesus, die al van die omega, die begin en einde, kom van oogend, en sê dat ek het jou woord, en as ek in jou leven skyn, skyn ek op enige duisternis. Het jy al gewonder, ek wil jy het jy vraan van jy wat van oogend hier sit, is uit kerke uit, omdat jy gesien het, dat dit wat al gedoen is verkeerd is. En toe jy daar oor gepraat het, toe is jy die vark in die verhaal. Amen. Jy het nie saamgestem nie, want jy moest tegen die stroom swem. En tegen die stroom beteken het tegen die pastoor en tegen die bezigheidsman en het is moeilik om teen die bezigheidsman en die pastoor te, te, te swem. Want jy het achtergekom, it's not about Jesus. And when it's not about Jesus, it's a problem. En ek my sê, pastor, jy kan nie hierdie sê, en God het my vanochtend vir hier gesê, nou, is kinders wat in sy kerk sit vanochtend, wat by die huis luister, wat hy was in die kerk gesit het, en sê, we have a problem, it's not about Jesus anymore. There's things being done, ja, yeah, that's not according to the word of God. En toe jy opspreek, toe to jy praat, toe jy begin opstaan, toe jy die woord bouw spreek en lig op die onderwerp sit, Toe is jy die uitgewerpene. Tot vandag toe is jy die vark in die verhaal. Tot vandag toe is jy die een wat hulle vermaai. Weet jy hoekom? Toe jy die, toe jy die licht ansit, to sit jy die spotlight op dit wat verkeerd is. En to sê hulle ons beter die, die licht afkryf. Ons beter die licht afkryf. So jy is nie daar weg as gevolg van dat niemand van jou hou nie. Daar is een licht in jou wat skuin, wat vir, dit ver... En het maak nie saak wat jy wil doen nie, jy kan nie die licht afsit nie. En ander mens het begin om gemaklik raak oor jou, want die is die selfde wat geprofiteerd is in Genesis 1 vers 3. Die selfde licht in Genesis 1 vers 3, wat God al gesê het, ek die Vader stuur vir jylle uitweg, want so lief het God die wereld gaf reeds in genus is 1 3, dat hy sy enige boor is 1 gesteed het, so dat enigeen wat verloor is, in een donker situasie sit, met een gun in jou hand, met, met, met bille in jou hand, wat in een kantoor sit, en nie weet wat sy kans nie, sal God door sy woord, vir jou licht op die onderwerp sit, en hy sal jou uitweg wees, jou deurbraak wees, jou restauratie gee, maar die wereld wil nie meer die licht heen nie. Hulle wil nie meer die licht heen nie. Die licht is een probleem, want weet jy wat in die lig Die lig weis vir jou wat jy verkeerd is. En ons wil nie dit heen. Sterf sonder hierdie licht, en jy sal in eeuwige duisternis heen. Sterf sonder hierdie lig in jou leven. Hierdie licht is, is die al van die jonge gaan nie begin en einde. Voordeel van my sê, pas nie, okay, jy het nou alles gesê van ochtend, maar jy kan sê, hierdie licht is die al van die jonge gaan nie begin en einde nie. Eindelijk kan ek, want Godse woord sê dit, kan ek het vele gau leer. Ok, hoor wat sê dit. Gaan vir my na nou openbaring 1 toe. Dit is net voor openbaring 2. Kijk, okay. so al wat jylle doen is bly gauw openbaring 1 toe. Kijk, okay, so. In openbaring 1. Okay. Oh, ek kan net so wel vers 8 lees, maar kom ons begin mykie verder. In die opskrif van vers 9, nou wil ek net, en jylle moet saam met my bly. Kijk, okay. bly gauw saam met my. Jesus verskyn en Johannes op Patmos kan ek net gauw steker maak, rein hang, net gauw saam met my iso, het ek het nie verkeerd lees nie, Jesus verskyn in Johannes, wie verskyn in Johannes, van die sê nie, sê ek het recht, net steker maak, Petru, nog met my, sê met my, dan nie, ek het verkeerd gelees, van die Elsa, alles daar, onderzoek, het Jesus verskyn in Johannes, dit wat die opschrift sê, net die jou of nie, kom ons lees die rest van die verse pastoor, ek, ek ek, jou nie. Nee, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, Jesus verskyn in Johannes, dit is wat Godse woord sê, die hele gedeelte is het Jesus wat in Johannes verskyn, op die eiland van Patmos, Jesus verskyn in Johannes, Johannes word bang, ek, ek keer net vir julle die brengtie in, he, want hy nou, hy, hy het ervaar die heerlikheid van die Alpha en die Omega, hoor wat sê dit hy, vers 17, toe ek hom sien, hoofletter H, val is soos een dooie aan sy voete, en hy het sy rechterhand op my ge gelee, en gesê, moet nie vrees nie, ek is die eerste, en die laatste, en die levende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen, ek het die sleetels van die dode reis, en dit is die dood, so Jesus kom, en sê vir hulle, ek is, die eerste en die laatste, Genesis 1 3, wie is eerste, wat is die profeetie, wat eerste vir ons gegeen, Oor nou hier so, nee? Wat is die laatste woord in die Bijbel? As weet of jylle saamstem of my die antwoord gee nie. Amen. Die laatste woord in die Bijbel is Amen. Ok. So, die eerste, Colossenses sê, die eerste, die enige geboorde van, van die skeping, nee, is Jesus, nee, Colossenses sê, dat jylle saam my gelees. En die laatste woord in die Bijbel is Amen. Ok. Oor wat sê, openbaring 3, vers 14. en skryf aan die engel van die gemeente van Larisense. Dit sê amen, hoofletter, die getrouwen waarachtige getuie, die begin van die skepping van God. Daie hoofletter A daar is Jesus. Hy is die groot amen. Amen. Disko kom as jy in die einde van die gebed sê, en Sireen sit in haar kantoor, en iemand irriteer haar, en is van die vijand af, en sy sê, in Jesus' name, sê sy eindelijk, it will like that, amen, dit sal so wees, alles wat jy vraag in my naam, sê God sal ek vir jou gee, wat binnen sy wil is, so nou kom Jesus, niks, ons kan niks in isolatie lees in Godse woord nie, jy moet het verstaan, ek het het lees, So Jesus sê, ek is het eerst in die laaste. Genesis 1 vers 3, daar gaan vir ons een licht wees. Dit word beklem, wel bevestig op soveel plek in Godse woord. Ek is die weg in die waarheid, sê koning Jesus. Ek is die weg in die waarheid. En dan sê ons dat hy sê, ek is die laaste. Die amen. So wat is ek? Ek is die woord. Dit sal sou. wees. I love you. Die ouwe sal buiten wat strui oor eskatologie, wat beklui oor wanneer wat gebeur, en wat strui oor denominaties en dogma en geloosbeleidnisse, en of het drie keer of een keer is, en of het in die begin of die middel of die einde is, en of het naar hera gebeur. Ek wil net vandag vir u ening sê, dat maak net zeker dat wanneer dit gebeur het, jy recht is so of jy nou daar oor en of jy nou daar oor beklaai, iemand vraag my, wat is die belangrikste ding van die eindtijd, toe sê ek daar al bekering in jou lewe plaatsgevind het, want die heren weet, jy kan 100% recht wees, wat wanneer Jesus kom, maar as jy nie recht is, jy gaan jy nie saam nie, so die mense vir wie jy het gaan vertel, as hy klaar je weg is, gaan niks wil hoor, en anyway van jou nie, maar maak net zeker, jy is recht, en jy kan vanochtend vir, vir my sê, jy gaan na die boodkap luister, en ek het geloop nee. so nie, so Julle weet nie wat gebeur het, en ek het persoon nie gesê, ek gaan nie rondloop vanochtend nie, of ek gaan vaak koffie maak vir week. Ek moet net keker maak, jy het ek rondgeloop. dit is tak, ok, net so in die middel van die dienst. Ok, dit in my. Woorde, as ek in een van die kerke was, waar jy moet stil blij, was ek van a gevaire. Die van die kerke, waar jy moet stil sit en vroom wees. Want my lichaam sê vir my, weet jy wat, laat my rondloop. Hulle noem my die heilige geest. Die heilige geest in jou, because you, work, you walk with purpose, when you got the Holy Spirit in you, you walk with purpose. En jy gaan van Ooghut my, en, en eerstens van Ooghut is vir my awesome, ek het vir my awesome gedeelte, maar ek, jy wil weet wat beteken dit vir my, ook jy past oor het my na iets geleer, als van jy dit die is, maar ek jy genoeg versen gegeen, want, hierdie ding wat jy in jou leven moet doen, jy gaan moet gaan op een plek in jou leven moet kom, en sê, gaan ek na Godse woord luister, of na die traditie luister, dat ek vir jare geleer is want ek gaan vir jou sê wat gebeur het, mense word dier mense geleer, mense gaan kyk nie sel wat sê Godse woord nie, en dan leer hulle vir jou, ek en jy het die verantwoordelikheid om seker te maak, nie elke het my iets leers verkeerd, die mag gemaakt, seker dat het reg is, maar in plaats van om te sê, dalk is ek in my traditie verkeerd geleer, gaan ek eerder ver te soek, om jou verkeerd te bewijs, as om te sê, vader praat met my en weis my, want wanneer God in sy woord, vir my, ach, oh, hier, loos, ek anyway, koffie maak, so, ek gaan nou een wat koffie maak, sê so, ek maak nie saak of ek nou rondloop, of nie rondloop nie. So wat wil ek vir jou Sê? wat wil ek vanochtend vir jou sê, jy wat vanochtend in die kerk sit, jy gaan my vraag, wat wat, wat doen ek hier, jy het my hierdie mooi boodschap gegeven, pastoor des, dankie, nou kan ek huis toe gaan, en vir al die sondagskool, kan het nie, hier is nie een sondagskool, diens nie, hier nie beteken, dat die vijand wat vir jou sê, geniks word nie, die vijand wat vir jou sê, dat is nie toekomst vir jou in die land nie, daar is my een uitweg gegeven, in Genesis 1 vers 3, dat het maak nie saak, hoe donkere situasie is nie, daar is licht, en altyd uitweg, maar hier is die kerk. Het is altijd een kerk, ne? Het is altijd een kerk. En hierdie kerk is eindelijk wat wat Godse woord vir ons leer. Kijk, okay? jy gaan moet doen wat hierdie licht van jou verwacht om die blessings van die licht te ontvang, maar ook om in die wereld te lewe waar daar lucht is. So, kom ek gee julle een voorbeeld. Ek en Sonie is nou hierdie jaar, twaamandag jaar getrouwd. Kijk, iemand klap aan die? Kijk, iemand, enig iemand. iemand? Kijk, omdat ek so lang uitgehoude. Kijk, so, nee, omdat sy so lang uitgehoude, en ek gaan gehoef julle sê hoe kom. Precies dit. Precies dis. Maar kom ek vertel ek jou vir jou, hoekom ek vir Shani baie damper is. To ons net getrouw het, het ek die Heere gediend. Maar eens is wat ek moet nie. Ek was arrogant. Ek was lelijk met al. Ek het op een stadion gedinkt, sy is my besitting. But sy saw something and she keek prein. Ek vloeg nie klaar nie, ek vloeg nie handeklap nie, ek vloeg nie handeklap nie, ek het gedink in die begin, jy kan alles recht slaan, toe my vrou my ontmoet, ek het gedink dat jy kan, ek kan van enig iets sê, en haar seer en haar afbreek, en haar afkraak, en ek kan doen wat ek wil, my vrou was, slanger met heidende, op nege so maanden, wat beteken, op, op amper die waar sy nou, uh, keizerslik moet hee, as gevolg van die epilepsie en alles, Ek is so selfsichtig geweest. Ek gaan speel gangstaan my vrienden En los my vrou alleen met een pak chips en een chocolate En jy lach nou daar oor Of jy denk, pastoor is vreemd Dis so selfsichtig ek was Sonder die licht in my leven Ek kon nie sien dat dit wat ek doen verkeerd is nie Ek het gedocht dis die so dinge waard Maar toe die licht in my leven kom To sien ek my foute raak En in die beginte wil ek al foute uitwees En toe kom God en sien Nee, werk aan jouself En weet julle wat gebeurt? En as en ek aan die kant baie hart sê daar oor in, dat het my so baie jare gevat is, dat ek geleer het wanneer my mond te hou in my hevelik. Ek hoef nie altyd iets te sê nie. Ek het geleer dat ek moet al eer, anders ek in my gebeurde verander word. En ek het het nie nie begin gedoen nie. Ek het my pelle op een stadium voor my vrou gesê en waar is hulle vandag? Maar toe die licht in my leven kom, oordenkelijk, toe besef ek dat God het vir my die geskenk gegee, en ek moet die geskenk waardeer. Dis, dis wat die licht doen, die sien, Toe verstaan ek die volgende, en ek het nie gedoen die dag toe ons getrouwd was, en ek wil julle net een voorbeeld gee, van wat die liggen in jou leven doen, dat as jy doen wat Godse woord sê, gehoorzaamheid is beter as offerande, kijk, gehoorzaamheid breek bindings, dit, dit verander levens, hoekom breek het binding van Godse woord is een zwaarte, kijk, so ek wil net veel voorbeelde gee, en elke man, elke vrou luister na my, jy kan dit op enige area van jou leven gaan toepas, ek gaan julle twee voorbeelde van oogend gee, want van julle is een wees, jy die oude kaal gepreek, wat ek is nog nie klaar nie, Kau, wacht net, ek wil jylle moet vastbuit, ok, so, in die gedeelte van oogend, wat ek, wat ek um, net gebel terugkom by, is dat, ek moet besef, dat ek moet daar, die dag wanneer jou vrou, jy jou vrou trouw nie, dan is daar die, idee dat die vrou moet wit aan heen, nee? amen, my vrou, ons wil hierdie, ek wil net die vanaf vertel, ons gaan trouw mense eendag, en my vrou, trek ook wit aan, het was die vanniese dag, want mense vrou, vrou, moet jy nou die tijd inkom? To sê ek, vir my vrou, jy kan nie wit ontrek nou, ek trouw het jou nie, jy het een rokans, n ek is trek het uit, by die kar, kijk, ek kan nie goed sê, want sy sê nou nie nie, want sy hoor my, kijk, maar, ja, lekker lach, dank, ek sê, lekker lach, dank u, moore, kijk, hoor gij so, ek gaan so met die verder, wanneer jy jou vrou trou, voor God, nee, Die dag wanneer jy jou vrou trou, volgens Godse woord, moet jy haar lief hee van die dag af, specifiek van die dag af, soos wat Jesus die kerk lief het. Luister ge, mooi. Sy gaan dier een bad van water, soos wat al verduidelik word, en sy kom skoon uit in die ander kant, en dis sy kom sy eindelike wit roket en rein is. En ek moest my vrou so anteer het, maar ek het soveel dinge het al verlede, heel tyd voor haar gezicht gegooi. Heel tyd in elke geveg het ek dinge al verlede gevat, en vooral gesig gegooi, ek het nie gedoen dit wat die 4 4 my verwacht het nie, tot God my kon vrymaak en sê, ek het al vrygemaak en ek het al vergewe, wie, denk jy, is jy? dat jy heel tyd die goed voor haar gezicht gooi, dit is soveel moeilikheid in ons huwelik veroorzaak, en dan het sy niks gesê nie, ek is die een wat heel dit heel opgebring het, dit moet al die nonsens van hierdie een en daardie een, en hierdie goed en daardie goed, en jou dit en jou dit, en onthou jy dit en onthou jy dat, en, en as ek na Godse woord geluister het, en ek het al lief gehad, soos wat Jesus die kaart lief gehad het, luister gemooi, het ek myself gekrysig, amen, Jou gedagtes en jou, hoe jy voel gekrys af, terwille van die gehoorzaamheid en oor Godse woord, want nou is daar liggen my, en ek het my vrou geseen, sê so wat Jesus die kerk sien, en die Heere vraag my die volgende, die Heere vraag my die volgende, hoeveel keer vergewe ek jou? To ek vader baie, en die Heere sê, ja nou, hoekom kan jou nie vergewe? Jy moet al vergewe, sê wat ek jou vergewe, dit is wat ek van jou verwaag, en die een dag is ek in die kermak, ek is verbitter tegen my vrou, kwaad vaar, en die Heere bring die vers my op, en hou nou die licht, In Colossense 3 vers 19, jy, sê, jy mag nie verbitterd word ten jouw vrouw. My eerste gedachte is, my jyre, wat weet wat jy doen het nie? My jyre sê nie, as jy een godlike man wil wees, wat die guns van God vir jou huwelik wil hee, dan gaan jy moet beginne doen wat my woord sê. En ons eerste, ons eerste reaksie is altyd, is probleem met gehoorzaamheid, ons eerste reaksie is altyd, ja, maar die ander persoon, God praat nie daar met die vrouw en hy praat met jou. En, het jy ooit gewonder, hoekom die Heere na jylle gedeelte nie vir die vrou sê, maar die man lief sê nie? Want as ek gaan doen met die woord sê, gaan sy my lief sê. Sy gaan het automatisch doen. Maar ons het hierdie Afrikaner manier, om met ons vrouwens te praat en hulle te hanteer, binnig al vanochtend vir jy sê, dis nie van God af nie. Dis nie van God af nie. Ons het hierdie manier om hulle te hanteer, as of hulle minder is as ons asof hulle, uh, jou, ja sy moet by die huis blij en sy moet stil blij en sy moet net al die dinge doen en sy moet net haar mond hou en dis nie Godse wil nie it's not God's wil die Heere het gesê, ek gee vir jou een vrou as een geskenk en jy kyk achter al een dag het iemand, het, sy, sy beklein met my en sy sê vir my, hoor jy maar, maar, maar, ek, jy het al gepreek as my geskenk, jy sê ek ja maar jy kan met geskenk blij as ek net dag op jou mond kan sit, jy kan stil blij Dan is het makkelijker om die geskend te aanvaard. En later toe ek bid, die sê die heren, gaan sê jammer vir die daktyk ding. Toen sê ek, hier is weer. Sê die heren, gaan sê jammer vir die daktyk ding. En loop ek in die kamer in. Kopie koffie. Hallo, lovey. Hallo. Jy weer aai. Pre-fight christen, hallo. Hallo. Jy groet, want jy ken die heren. Sê ek die kopie koffie neer. Sê is vir my sê ek wat sê so, sê ek het dan net gebid wat moet jy vir my sê nou is het moeilik om met vir wat te sê want wat die heren kom ek nou moet sê en ek sê vir al ek jammer oor die daktijd kom en sê so, sê so, ok sê so, sê want ek het dan net vir die heren gebid ek gaan nie jammer sê my het vir verkeer sê so, maar wat van sal het die sê sê sê sê Die tweede voorbeeld was, en hierdie is ek baie skamge. So ek hoop jylle verstaan waar ek vandaan kom en niemand oordeel my oor hierdie gedeelte nie. Ek het vir die tydperk in ons gemeente, ons kerk, was ek in beheer van ons kerk soos wat ons geleer was, in kerk om in beheer te wees van die kerk. Maar ek het eers later gedoen dit wat God vir my verwacht in nie handboek nie dit maak sin jy was geleer dat dis ja of nee en het klink 100% recht maar daar is nie plek vir genade vir iemand nie en ons het soveel mense weggejaag en seergemaak dier die jare want ons is geleer geen genade nie maar in die seletijd sit jy daar as vol van genade ek oom Rokkie, ek weet nie of het sin maak nie En vir jare was ek pastoor van die gemeente, wat gedink het, ek doen die rechte ding, want ek het gedoen dit wat mense vir my voor die tyd gesê het om te doen. Maar ek kan nie een van die mense blameer nie, want ek moet self gaan kyk wat die woord sê. En eers, denk ek, in 2018, so onmazing is hy die, toe ons gemeente op die moeiligste tyd is, en ek gaan nie weer deurgaan wat gebeur het nie, toe sê die jere vir my, gaan sonder af, en gaan kyk wat my woord sê, en die jere vat my na Titus toe, en 1 Timotheus en 2 Timotheus en 3 pastorale boeken, en hier is vir jy skrap alles, en jy begin my kaart te baseer op wat ek vir jou hier so leer, van jou dagelikse besluite, en van daar af, het ek besluite geneem wat nie altyd populair was nie, maar het sien dat weer eens, licht in die duisternis, ek ging julle een voorbeeld gee, in, in die boek van Timotheus, uh, baie jare terug, hy het ons nie iemand in die bank gehad, en dan grijp ek die eerste so. ou, as hy sê, hy kan die en sê, kom, kyk, want hy kan ons nou speel, hy kom van alle kerk af, nou gaan ek naar die woord van God, en die woord van God sê vir my, hy moet ees een tydperk in die gemeente wees, vir hy om kan gebruik, 6 maanden, 9 maanden, so ons gemeente sal baie mense sit, en sê, jo, pastoor, ek wil, ek wil ietsie kom doen, sê, hoe lang die kaart, so lang, en tig een beetje met wacht, hoekom, want dit is wat Godse woord sê, Want die Bijbel sê is dat, jy weet nie wat in die oudse hart aangaan nie, en een bykie deeg mag al die sê, een bykie deeg mag al die deeg sê. En iemand of my sê, maar ek is kwaad vir jou, maar is fijn, is alreit as jy kwaad is, ek doe nog steeds wat die woord sê. So Godse licht, het toch altyd van daarof, en ek sê ek met die wereldse respect, oor die gemeente geskyn, want ons het gedoen dit wat God van ons verwacht het, volgens Godse woord. Het ek foute gemaakt? Yes! Ek het foute gemaakt. Maar ek het my foute gaan weggemaak so dat vanochtend wil ek net die moet duidelijkheid oor, is dat elke keer in my leven, my lievelig, toe ek volgens die lig op my lievelig skyn, toe verander my lievelig. Toe ons die licht skyn oor ons kerk, toe verander ons kerk. Toe bring die Heere vir my handelinge toe, en daai selfde dag, in daai, um, watse naam, nee, ek wil, en ek ek, ek, ek hoop, jy gaan huis toe, en jy begin in jou leven kyk, en sê, nou moet ek die licht vir my leven laat skyn, toe sê die Heere vir my, van nou af, verkoop jy hulle niks mee, in die plek, van nou af verkoop jy hulle niks mee nie, het jy al gewonder hoe kom gospel sangers die by ons kerk nie, eerst wat ek sê vir baie van hulle nie, okay. en tweede is wat hulle kan niks nie verkoop nie, ons sê vir jou, ons, ons, ons, ons sê gaan niks na nou die tyd verkoop nie, ek sê uit my kattebak, ek sê ek gaan niks verkoop na nou die tyd nie, to sê hoe kom, to sê ek, want God het my, op terwyl ek lees voor hom, in sy aangezig, voor sy aangezig, hierdie herers mag sê, jy verkoop nooit weer niks by die gemeente nie, en daartijd was ons in die klein kerk, daar was nie die kerk nie, daar was nie geld in die rekening, hulle kon my nie salaris betaal nie, so it's easy to make it a decision when it's going well. Maar as jy so besluid nie, wanneer het moeilik gaan vir andere heren jou leven, en ek hoekom, duidelik ek sê in die refinanties gedeelte, as jy gehoorzaam is ten oor Godse woord, sal Godse gins wees oor jou leven. Ek wil van ochtend vir jou dit sê, Godse gins sal, dit sal, ek praat nie altyd van oorvloed nie maar genoeg, En genoeg is nou kies. Genoeg is nou kies. Te veel maak jou vet. Te veel maak jou vet. Ek oefen, man. Tony, asjeblieft jy net met Jozeem praat na die tijd. Ek oefen en ek eet raar. Ek wil gauw vrou, hoe proef past al? Ha? Iemand verduidelik het gauw vir my, net die smaak, die tekstuur, net sê ek het so langt als pastag eet, ek, ek hoor is lekker, ja, yeah. hmm, dit is my skuld, ek, ek denk jy is beter om van die topiekie af te gaan, <laughs> jy het 2 laag lekker, ja, kijk, luister gauw, toe ons die licht op die kerkse finansies schyn, Ek is geleer, preek elke sondag oor tiende, want allemaal met hulle tiende betaal. God kom skyn sy lucht oor die kersse finansies en sê, preek my woord, ek sal voorsien. Dat was a chance. To ek die op die finansies skyn, verander God my leven. Want jy was geleer in kers, hou bizar as verkoopgoed is, en jy herers al die gemeentes sien. Daartijd het jy een bizar gehoud, maar jy kon nie weis wat jy met die geld. Dit was een gemor. Maar na dit kom God in hy in ons, onvoorwaardelik nie, waar die kerk genoeg hee om soveel meer vir mense te dien, sonder om foto's te neem en die wereld te laat wees. Kom ons daar nou nie toe nou, die wereld hoef nie weet wat ons doen nie. En ek wil hee dat jy moet nou vanochtend, dit was een kort boodskap, maar ek wil jou voorbeelde gee van waar ons die lucht geskyn is en hiesel. En hy is blij sy vanochtend nie, hy is my grootste voorbeeld. Ek het groot geworden in huis waar nie baie drukjes gescheed nie. Okay. Ek self, ek sê nie die rest van die huis nie, so ek het nie dit geken nie. Ek hoop nie, ek raak emisioneel nie. En toe, joh, joh ek was jarig gaan om my dochter te druk. En toe skyn die dier die licht oor my leven. En vandag kan ek al druk nie sê. is my na. En ek is lief vir ons en omdat ek het nie gereeld met al gedoen het nie, was die begin van ons al twee hoeheer. Ons het gegaan aan druk, want het, dit is een tweede wat uit tep, en nou vandag, en, en weet jy wat nie, toe even die heren die licht skyn op dit, my varing, my dochter, toe verander my leven. Ek wil van oogends vir jou uitnooi, moet net laat die licht skyn in sekere areas van jou leven nie, moet en hy sêle tyd per, toe ek so voor God le, toe die Heere vir my, eindlik al reeds woord gesê het, maar ek wil het nooit bediene, en dis wat ek vir oogends julle wil sê, al het ek die openbaring daai tyd gekry, kan ek het nie bedien tot God vir my sê, wanneer om het te bediene. I can't choose when, when to say something, die Heere moet jou le. Ek het laatst gesê, het is een heilig gesê, het is een inspireerde bediening. So ek wil al lang al vir julle sê, ek het so bykie rang geraak, in een bybelstudie, maar die Heere, die avond wil ek neer, Ek hou dit vir die sekere dienst, my kind, en ek het altyd gewond dat jylle wat was die dienst. En toe ek so voor die heren le, ek kan jy so, dat was die adres van die vorige huis, le ek al in hy kantoor voor die heren, en die heren geef my handelinge twee, 46, of 47, 46 en 47, en die heren sê, ek wil jy met breek elke dag, eenvoudig en met blijdskap van haar. En ek gaan jou leven veranderen en ek gaan sit vir weke voor die heren, en ek sê, jyre, ek weet nie, wat beteken het, nie, jyre sê, begin een ochendbootskap uitstuur, lang voor COVID, lang voor COVID gebeur het, voordat pastoren het gedoen het, sê die heren vir my, stuur het uit, en vandag stuur, gaan hy bootskap in op honderde duizende mens in Zuid-Afrika, en buiten die grenslijne van ons land, wat wil ek vir jou sê, dat, toe ek die lucht, kyn, toe verander God die omstandighede. As jy vandag sê, ek my werk omstandighede, sê God nie, laat die lucht kyn daarop. Maar doen wat Godse woord sê, nie jou emotie nie. Jou emotie wil net uitrap en warmklap en uitsoort. Maar Godse wil is nie altyd dit nie. Godse wil is vir tyd keer blij stil en doen wat ek sê. Godse wil, in hierdie gebouw nie, as jy na hierdie dak kijk nie, kijk na hierdie gebouw. As jy kijk na die badkamers wat like op het badkamers is by een mol nie, dis, dis onsum awesome, nee As jy kijk na die hele gebouw, is as gevolg van God Godse licht wat skynd. Dit is Godse licht. So ek wil hee dat jy moet vir een oomlik net stil raak en besluit is dat, gaan ek vir die leeg van my leven ongelukkig wees in sekere area's of gaan ek daar die licht, die belofte, die profesie van Genesis 1 vers 3 oor my leven skynd. Dit maak nie saak wat so area in jou leven is woes en leeg nie. God kan dit verander. En ek wil afsluit met die gedeelte. Die bieders die grootste plek waar die licht ontbreek in mensense lewe is in ons gedachte. Okay. Betek hier as mense by ons kom, om Rokkie dan, kyk hulle na ons huis en ons, as weet jy van Rokkie nie sê, as mense kom, as sit jy christelike muziek op. Ons luister dit anyway, maar jy sê dit nou extra op. Dan nie, Belinda, jy kom ons nou mense. Sit jy mee op. Sit jy mee op. Kyk, Dat casting crowns op, my vir lak, want hulle doen het oor, want hulle wil mense nou wees, he, ons dien nie hier, hier kom hier is nie jou, hier die jou wees nie, hier dien he, ons heren, kai, he John, die sof, kai, en ons speel, maar, en allemaal kom ek kai, en ons geef hulle vers, en ons praat met hulle, en ons deel met hulle, ek gee net een voorbeeld, ne. ek kan die mense as voorbeeld gebruik, want hulle gaan nie kwaad word vir so my, hulle allemaal het een gebed gelewe, kaj. luister gauw, Maar niemand weet wat eindelijk in jou gedagte is aangeen. die buitenkant is alles fine, maar jy kan die grootste stikkenheid uit binnen in jou. So as die licht nie binnen in jou skyn nie, gaan die licht wat buiten jou skyn, a licht wees wat net gekoppel is, oorgewee, soos a lig wat werk op souler, as daar nie iets moois is in jou leven nie, die licht af. Ek wil weer vir jou vraag, is die licht wat het jou skyn gekoppel aan een sou dat as daar er nie geld is nie dan, as die gebed nie uitwerk nie dan, want die licht wat van my genus is 1 vers 3, is die licht wat nooit afgaan nie. So ek wil vanochend vir jou vraag, dat die enigste manier om die licht binnen in jou heel te laat skyn, eerste manier, is om bekering tot redding te doen, nie bekering tot een um, emosie of een situasie of omstandighering. Ek hou vir julle verduidelik wat dit is. Ek gaan dier een ro robe tyd, nou gee ek my hart vir die heren. Is nie, is nie omdat ek wil jimmel toe gaan, en ek wil hier God met my situasie uitsorteer. That will not hold. Dit gaan nie wacht, dit gaan nie hou nie, ons allemaal het dit al gedoen. Wie was al nie moeilijk, en hy sê ek, beter vannig nou dinge recht mag. En dan doen jy dit, ons, ons allemaal, ek, as jy jou hand af hou, gaan ek jou kom klap. Ek wil <lacht> nie eens kijk wie gaan ek klap Ek wil nie het zeker maak kijk, nee. Ek kijk altijd aan die baie sê, dis wat ek Kijk die bors of richtie Dan is kijk baie sê Ek hou met die baie sê, klap haar klip My sê en vrou me een dag Derrie as ek een ouw libbert in my staan Toe sê ek, dan haar jy Hoor dat jy pa nou vir jou sê Dan haar klip jy, jy vraag nie, vraag nie Jy wil nie weet hoe kom doen En hoe hy doen nie Jy hart loop, jy hart loop vir er byelka. <laughs> ok, dit is een beetje vaderlijke advice vir my kse, ok. Ok, <laughs> sorry. Dit is buiten hoofdse kantoor by die laarsko wat vir my vrou, hoekom beklaai jy? <laughs> die ouwe sê daar, die ouwe sê sê, my kind geslaan. Daddy, my sê sê, my daddy, as hy my, die sê, yeah. jy hart loop, Dan hart loop jy, sê nou hoor jy. Jy is nog kwaad van ons, ok, maak. Kijk, luister gauw. So vir die lig om in jou te schuim, gaan jou bekering moet nie wees om uit die moeilikheid uit te kom, of uit die situatie uit te kom nie. Dit moet bekering wees, want ek wil jimmel te gaan. That's the difference. I wanna go to heaven. Bekering tot redding, dink in Korintia 6. Bekering tot redding. As jy daar een reg het, en jy, doen wat hulle ons in laarschool geleer het, jy lees jou bybel en jy bid elke dag, God's gonna change your life, God's gonna change your life, want jou vrede gaan nie bepaal word, dier die lief nie, jou vrede gaan nie bepaal word, dier noodwendig wat jy eet nie, want jy sien God raak in dit wat jy eet, en gaan gau, en ek gaan alles in mekaar breng, 1 Johannes 4 18 sê, die liefde van God drijf die vrees naar buiten, so ek gaan Godse liefde sien, en ek gebruik het altijd als een voorbeeld, in die eiers en die buikbeens, en dan gaan God se liefde in die worsie sien in 'n blikkie en dan gaan God liefde sien en die stukkie brood en boter en, en koffie, ek gaan Godse liefde nie die goed sien, want wat ek eet en wat ek rei en waar ek bly, bepaal nie Godse liefde vir my nie, want my liefde is nie gebaseer op wat God vir my hier doen nie, my liefde is gebaseer op waantoor ek gaan, en wanneer jou liefde bly gebaseer is op waantoor jy gaan, gaan die Heere stien, maar jy het nie zelfzichtig nie, dan sien hy jou ee anyway. ek wil ons het hier die heeltemaal verkeerd, ek, want ons wil en Heere steen my, dan ben ek hier, die Heere sien nie, die my, dan sien ek dan sien ek jou, Dis vir die heren verwaag. En, en ons moet op een plek kom waar ons dit verstaan. Ek haat, weet jy wat nie, en ek wil dit noem. Als die ouw nog in my toe kom, in, in Tjekers, want as alwal in my stop, nie. Die... Al wat ek wil doen is, ek wil kies wat sy vlijs gaan ons eet. En die stop, hy sê vir my, Pas to, nie, nie, Pas to, kies. my, sy my. Sê ek nie, hy sê, die kerk van julle nie, nou dat hy groot is, nou preek julle nie meer die waarheid nie. To sê, ek oom, weet oom, ouwens is oom, mediteer my grenswe. Ek wil vir oom gaan sê, hoekom? Julle sit in julle klein kerk en julle bid vir maar wanneer herleving plaas vind, dan wil julle nie saam nie, want het gaan nie meer vir julle nie, het gaan net vir God. Dit is julle grootste probleem. Want daar herleving, wanneer jy in een kerk is, in al das, wanneer jy in een kerk is wat groot is, en is groei, en is herleving in een professie, een kerk wat nie, wat nie grootheid geërf het, nie gewerk het vir dit volgens die wou van God, dan hoe groter die kerk wordt, hoe minder gaan het oor die individue, it's all about God. En vir vertuig mense is dit moeilik om dit te doen, want hulle bekering is nie tot redding nie, hulle bekering is tot, die, die licht moet op my wees, nie die licht wat uit my uit skyn en levens verander nie, die licht wat op my is die heel tyd. So iemand moet my ken, iemand moet weet wie ek is nie, ek gaan vir jou enig sê, iemand moet leed wie Jesus is, that's where the difference is, dis waar word het gaan, so, ek kan, ek gaan niks meer verder sê, wat is die jeugd wat jy sê? wat is die persoon wat sê, pastoor ek, ek hoorde die licht oor my lewe, want het is op sekere plekke, want jy weet, weet jy hoeveel nou Afrikaner sê, jyre, Ek lig die licht in my, in, in my kerklewe, oorga jy so die redenatie, ek soek die licht oor my verhouding met iemand, maar joh, ek gaan my eie ding doen oor my finansies. En kan ek jou een ding sê, dit is die ene area waar jy gaan lek en nooit vrede heen. En jy praat met die pastoor wat nooit oor tiende praat nie. Nooit in my jylle lewe, ek preek nie dat nie. Want God het my op en maat gesê, gee jy wat jy moet en ek sal voorseen, jy hoge andere mense te oorheid nie. Geen jy en ek voorsien vir jou. So hoekom wil ek mense oorree? En van die dag, want nou moet jy weet, ek is geleer om hierdie goed anders om te doen. En ons kom uit vondag by die kerk, en hulle sê, pastoor, ons gaan van oogend een klein video wijf, net vir die mense, net om met hulle harte te werk, die eerst zondag, dat hulle met die sek, skrap is reen. Hulle sê, oh, pastoor, ons moet die video wijf die mense te sek, nee, so waarom hy ons gaan na die dienst vir mense kos gee, gaan nie video's wijs nie, en ons gaan ook nie ons gaan nie mense sy arms draai nie, en ons gaan nie halweer gee aan tiende opneem nie, ons gaan meer tyd heef ons woord in worship. En het ons mense verloor? Ja. En dit is die salde tydpark, en ek, ek wil ek ook net noem, toe die heren vir my duidelik in hy plek, en hy, hy vir my sê, is dat ek wil hier met hulle pastoor wees, en nie hulle pel wees. Ek gebruik die woord pel, maar die woorde die Heer het my gesê, hulle vriend nie. en die was van die moeilikste een, want ek is een mens en mens. En die Heer het my gewijs hoeveel verhoudings van mense wat nie nou in die kerk is nie, want ek was hulle vriend en nie hulle pastoor nie. Maar mense sy bloed is op my hande. Want ek wou hulle vriend wees, en hulle, hulle, hulle bystaan en op een situasie van hulle vriend, ek wou nie vir hulle sê as hulle iets verkeerd doen nie. En vandag is die verhoudings, want alle mense nie soos wat het moet wees nie, hoekom, want ek was nie hulle pastoor nie. En die Heer het my gekom en sê, nou sê hulle En weet jy beteken om jou pastoor te wees? Hou op met jou nonsens. Moe dit so doen nie. As jy wil, wie is die pastoor dat by jou gaan keir en braai? Wie hy? Hy keir en braai weer jou. Ek is die ouwe wat jy bel en pop popo die vijen straat. En dan gaan ek vir jou sê, as jy by die vijen aangesit nie, die pop in jou hand. En as jy die sazoon waar like ek jy voor pastoor dees, pastoor dan nie ons kom braai. Maar die aand wanneer jy op jou knie is, en jy gaan bid, dan weet jy, Oor so, ek is nou bezig om popel oorals op my af te sê. En dalt was hy weg. Daar was my die moeiligste van alles. Die geldstorie kon, kon alles doen, maar die moeiligste was die situasie. Ek is gewoond om my mense in die kerk te gekeier het, man, wekeliks. En hier het my gesê, nou op jy is hulle pastoor en nie hulle vriend nie. Hulle het vriende. So beteken nie, ek is nie vriende met mense nie, maar julle verstaan, Kan ek jylle sê, hoe kom? Want die vijand kom en hy kree, hy kliks. Die vijand, nie ek nie, nie die mense nie, die vijand. God het het verander, dit is die moeilikste ding wat ek in my leven gedoen het, want as mense, amal wie voor ek lief is. But now I have to do what God tells me to do. En nou en dan skimp ek, en sê ek, wanne kwaak jylle weesel? Noem maar. En het nie gesê vir altyd nie, is nou en dan. Hulle weet jylle, jy, nie allemaal. Ek gaan nou verder sê nie, ok. Dan nie sê, jy lag nie lach nie, dan nie, dan ja. ja. En kom ek vraag jylle die vraag, denk jylle dit was die rechte besluit? maar het bly nog steeds nie die makkelijkste een. Het bly die rechte ene, nie die makkelijkste een. Die Heer het my verduidelik, dat dit met jy gaan opgaan berg toe, en jy gaan joos aan die middellos, en jy gaan alleen opgaan. Ek het dit nooit verstaan nie. Maar sekerig goed kan jy nie van allemaal sê nie, ek moet dit met God alleen uitkla. En daar is so klein bykie van een donker wolk, wat hang oor ons gemeente, op die stadion. En vanochtend, To praat ek met die heren daar en die heren sê, loos dit vir my. En ek sorteer dit uit. Loos dit vir my. Gaan preek jy, gaan doen jy wat jy moet doen, en dan loos jy dit vir my. En weet ek wat, wat ek vir jy sê, is dat daar van jy wat vanochtend dit moet doen. Daar is dinge wat jy oor worry, dinge wat jy oor met jouself nie praat, dinge wat in jou gedagtes is as jy gaan slaap, dinge wat jy heel tyd draag. En God het hier die op my hart gewees, so dat daar lucht in die donker situasie kan wees, dat jy dit vanochtend by hom kan loos, want jy goed gaan veel mal maak. Ek gebruik die woord maldoos, we definitely do that. Het gaan jou mal maak, het gaan jou nie die mens maak wie jy moet wees nie. En dan bid ek vanochtend vir 10 mense, dan bid ek vir 10 mense. Maar ek wil net vraag, dat moet nie staan as het nie jy is. Maar as jy vanochtend sê, pastoor, Jo, dis ek daai. Dan, ek het nie net gedoen nie, want, weet nie, ek jy sê, traditie, trots, nonsens. As soveel mense het in die kerk staan, wat nooit tot oorgawe gaan en die Heere aanbid, as hulle moet nie. Trots, traditie, nonsens. En mag die Heere ons net vry maak van het, vanochtend. Mag die Heere ons net help. Dat ons, soos wat ek nou kleur vasthou en al nou druk, dat jy soe na God toe ook kan uitreik in jou binnenkamer. En hy druk van die al van die omega kan aanvaard. Die mense hier so mans wat hier staan, he, wat goeie paas gehad het, maar hulle het nie sien. Ek ben van Sani sy familie, hulle sien maka. Hier is foud daar. daar is... Ek trek een lijn daar, kijk. John is waar die lijn trek. Kijk, sit hier my mond op anner man sy mond nie. Ek sê dit vir John vir die raiweer toekom, hy, as maak een grapje, hy kyk. Hulle, hy word nou groe, en hulle moos nie heen met hulle nie druk nie. Ek koner hulle. Die gil her is die. En ek betaal vir alles. So, Humpieter, as jy vir alles betaal, en sal ek ek vir jou druk, jy sal bet, ek dis hoe dit is. Sluit gauw julle oog. Ek wil specifiek van oogend eerst, as ek in twee gebeurde bid, maar ek wil van oogend weet, vir wie bid ek eerst, wat sê, hulle koor die lig in hulle. Stek net jou hand op. Ek wil nie eindelijk na die handen kyk nie, want het is nie nodig het ek hoes te kyk nie, God weer. Vader, baie keer, dan is daar dinge in ons, wat iets gebeur om die licht te, ver, te verdoof in ons. En is dinge waar ons dag ongelukkig is, of hardseer is, of, maar vanochtend weet ek hier in Genesis 1 vers 3, het u reeds vir ons een licht gesteed, En ek vraag vanochtend, heren, dat u vanochtend, dat die licht vanochtend, alle duisternis in ons harte, wat ook al dit is, onvergifnis, kwaadheid, moedeloosheid, wat ook al dit is, dat dit kom verweider in die naam, bo alle naam, die naam van Jesus, dat hy ons kom vry maak vanochtend, heren, dat ons vanochtend ons hande kan opsteek, heren, vry gekoop die bloed van die lam, heren, die uitstap, heren, soorwinnaars vader, want ons sien op die kruid, het daar man van u gesê, vader, hy is wel en nie gesê, hy dag vandag saam in die paradijs wees, so ons weet, die kan ons leven in een oomlik veranderer en laat ons bekeering sal weet, want ons wil jimmel toe gaan en nie ons omstaan ligeren hier En dan wil ek vanoggend bid, jyre, ek gaan net al vra en ek wil is nie kla nie want daar's nog mense wat vashou. Vader, ek bind daai trots vanoggend in die naam van Jesus. Ek bind daai eie ek in die naam van Jesus. Ek bid dat mense vanoggend Here sal oorgê. Totaal en al sal oorgê aan U Here. Dat U hulle vrymaak vanoggend Here. Dat U hulle gedagtes sal stilmaak en sal vul met die Gees Here. Dat U hulle vanoggend oor hulle sal kom Here. Dit so nog nooit tevore nie. Dat hulle U sal ervaar op 'n bonatuurlike manier. That you will let go. Ek gaan net bid vir jou sê tot jy doen. Jy mos let go. Jy moet laat gaan het laat gaan, jy moet laat gaan hy wil nie laat gaan niet, die Heere sê vir jou, moet laat gaan Die must let go, die maais wil die Heere sê, ek kan nie vir jou vandag gee. jy nie, gister laat gaan nie die Heere sê, ek wil vir jou vandag gaan ek wil vir jou geskend gee, maar jy moet gister laat gaan en die Heere wil jou vry van gister die Heere sê, lê dit af, sê die woord van God, die Heere wil vanochtend jou leven vry maak. Jy kan vandag weer geniet, jy kan weer lach, jy kan weer smal, jy kan weer voor en gaan in jou leven, but you need to let yesterday go. En ek hou vir jou sê, yesterday, as jy gister laat gaan, beteken het, jy gaan doen nie weer wat jy gister gedoen het nie. Want, want daar te veel christenen wat leef in a groundhog die, wat die cellen ons ons elke dag oor en oor gebeur. Heere, sê die ene as wat het gebeur, is dat jy rijd die cellen rij pad, klim in een nieuwe kaas, wat my woord jou bestieder wees. Dankie, Heere, dat die mense vry maak in die kerk op WhatsApp en Facebook vanochtend. En dan, Vader, die grootste van die, van die gedeelte van my en die gebed, Heere, na die eerste gedeelte, ek hoop het, maak sin, is dat u ons help, dat ons sekere areas wat ons denk, ons gaan het alleen doen. En ek vraag, Heere, kom verander ander ons, Heere, so dat ons sal doen met die woord sê, Heere, dat we will love according to the word God, dat ons, ons liefde en ons licht nie gebaseerd sal wees op wat ons heet en, en wat gebeur is, sekere areas in ons leven nie, maar dat een liefde is, dat ons verloop in een wolk van getuien is, sê, ek wonder nou, terwijl ek oor die kerk saam, kom as ek wies vanochtend gehoor van jou oorst toe, ek wonder wie kan vanochtend sê, as ek het noem, ek gaan die areas noem, as jy weet waar die area, you need more guard, en as jy jou hand opsteek, gaan jy kyk wat die woord daarover sê, ok, so ek gaan jou gauw vraag, in jou huwelik, meer God, meer licht, steek jou hand op, meer licht, I love that, I love it, so jy hand opsteek, en jou weer afval, het gaan nie oor dat ek sê nie, in, in jou, in jou, in jou werk, in jou finansies, jou werk, jou werkomstandig, kom ons sê net eerder dit, net vir dit, in jou werk omstandig jylle. Ek wil gauw vanochtend vir jou sê, weet jy wie is die baas, God? Nee, dit vir jou noem. Jo, en ek wil gauw vraag, dat wie van jylle kan vandag hier sitte en sê, ek koort meer licht in my verhouding met my kinders en my familie, of my ouders. My hand is op daar. Dankie jylle. En hier is ook een vreemde een, maar ek koort meer licht in verband met my houding, my kerk toekom. Dit is ook een vreemde een. En as ek denk aan kerk, ek, ek, as ek besluit nie of ek kerk nie kom, ek koort meer licht in my leven in verband met dit. Dit is een vreemde, en daar is net een paar handen, maar ek, ek, ek laf die eerlijkheid. Ek het elke persoon, ek het respect vir jou, wie sy handen op is. Ek respecteer jou, ek vraag dat die Heere met jou hart sal werkt. Dat, en, en dis nie, dis nie a anvang nie, dis vry maak. die heren maak jou vry van oog die heren maak jou vry van oog en daar is mense wat licht koort oor die depressie, depression is starting to consume you, en God wil vir jou licht stuur, wie zal mens, stek jou, ek wil ernstig, ek wil depressie bind in jou lewe, stek jou hand op, ek wil depressie bid in jou lewe, maar ek wil hee, jy moet amen sê, Godse woord sê, waar twee of 3 woord saak saamstem, soos hulle het wees, is jy recht, gaan jy amen sê, vader, ek wil depressie van oogend bind in die kinderse leven in die naam van Jesus die vijand het gekom om te roof en te steel en te slag, jy het gekom om leven te gee, leven en oorvloed ek bind die depressie van oogend in die naam van Jesus, jy moet saamsteem, jy moet amen sê jy moet amen sê, daar waar jy staan, amen sê ons gaan nie van ochend. niks gaan jou depressie uit jou teerbaal begot, ek word van oogend jou sê, daar dinge waar het se press vir ou nie gaar kan tykere en hier is een vreemde Heer, maar ek gaan afsluit met dit, en ek, ek verstaan het nie, jy moet hem al nie, maar die Heere weet, iemand het nodig dat al licht skyn, wat al verlede waarin jy niks mee kan veranderen. Joh, ek hoop dit maak sin, wat al verlede en het volg jou, of jy kan nie, wat gaan nie, en die Heere sê, hy wil jou vry maak van dit, vanochtend, hy wil sy licht laat skyn oorde. Joh, ek wil nie dink aan my vers, jy kan ek jou vers goevele lees, Dankie, Heere. Um, ek wil nie ongehoorzaam wees nie, ek wil met jy die vele lees, omdat die woord is... Let die vers kry. Broeders, ek reken nie dat ek het self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat achter is, En ek strek my uit wanneer het voor is en jaag na die doel om die prijs te verkry van my hooroeping van God en Christus Jesus. Die Heere wil gauw van oogends jou een ding duidelik maak vir jy wat die verleer gaan. God sê, stop trying to figure it out. It's not gonna make sense, let it go. Dis wat die Heere van oogends jou sê, ek broeders, ek reken nie dat ek het self gegryp het nie. So ek, ek, ek verstaan het nie, maar gaan ek laat gaan. Die Heere sê een ding, nie moet ek laat gaan of het nou iets is wat in die verlede gebeur, daar is mense wat mense moet vergewe, wat reeds dood is, wat in die kerk sit van ochtend, daar is mense wat mense moet vergewe, en, en wat mense moet vergewe, wat iets van jou verlede in jou gedoen het, en hulle wil nie, hulle wil nie, ek bied om te sê nie, um, daar, hulle wil het nie, hulle wil het nie herken nie, vader maak elke vry nou van dit, net jy kan hierdie doen, Net jy kan nie die doen. As jy dit vat, en jy het jou hand opgesteek van oogend, as jy dit vat, steek jy al die handel. As jy dit vat van oogend, as jy receive het, steek jy al die handel. Een hand sê, ek, ek wil het hee, die gebed, al die handel is, al receive it. Nou, that's it, in Jesus' name. Wat het ons van oogend sê, wat beteken in Jesus' naam, amen, die groot amen? Dit sal so wees. Dit sal so wees. Kom in kerk, dit sal so wees. Daar wie nou staan, kom eens maak die naam van die Heere groot, daar kom, rijk uit aan die Heere toe, Vader, ons loof en ons prijsie, van ons Heere vanochtend, hy is die al van die omega, nie begannende einde. Kan ek gau vir jou sê, hoe lief God vir jou, voordat God die aarde geskaap het, toe het hy klaar reeds aan jou gedinkt, Hy klaar vir jou uitweg gestuur in Genesis 1 vers 3. Laat niemand vir jou jok en sê, jy beteken niks nie. Genesis 1 3 sê, God loves you. He loves you. Hy het vir jou klaar uitweg gestuur voordat hy hy, hy hemel gemaakt het, voordat hy hy aarde gemaakt het, voordat hy, hy, hy, het, voordat hy sterre, jy licht, kyk bietjie uit, die volgende keer as hy bietjie down is nee. kyk jy so bietjie uit by die venster, dan kyk jy net op. En kyk jy so na die maan en die dings. God het my so lief gehad, dat hy my uitweg gespierd, voordat hy maand gemaakt. That's how much God loves you. That's how much God loves you. Ek gaan so net so staan, as sluit ons af. Jo. Ek gaan nie onverskoning vraag, dat die dienst bykie langer was. This was necessary. Dit was nodig. Was dit nodig? Was dit nodig? Goeiemorgen lieve luisteraar en baie welkom by vanochtendse oordenking. In Pesalm 16 vraag die Pesalm dichter ons, dat ons dageliks so sal leef met ons oe alleenlik gefokus op die Heere. Want die sien lieve luisteraar, wanneer ons ons oe van die af afhaal en eerder begin koncentreer op die dinge rondom ons, dan is ons baie keer geneig om oorval te word met bekommernis, vrees en benauwdheid. Ons sien het nie soveel kere in die verloop van die Bijbel waar gelovig is, begin faal het in hulle geloof begin faal het in hulle sekerheid, in hulle godsdienst, in hulle aanbidding omdat hulle ook nie constant op die Heere gerig was nie Ek denk aan die Israelite by die rooi seee En hoe bang en benauwd hulle geword het, Toel hulle oor van die wolkeloom afgehaal het, En eerder begin focus het, Op die Egyptiese strijdwaans, Wat in die verte aangekom het. Ek denk aan die spioene, Wat teruggekeer het van die beloofde land, En hoe die meeste van hulle oorval was, Met angst en benauwdheid, Toel hulle die hooere en die reese gesien het, Wat die stad en die land bewaak. Ek denk aan Gideon, wat sy moet al hoe dieper in sy skoene gesak het, toe hy sien hoe die Heere een na die ander sy manskap minder maak, waarmee hy meer misoorlog toe gaan. Ek denk aan die nieuwe testament aan Petrus, wat sy oor van Jesus afgehaal het, en eerder begint focus het op die stormwind en die branders rondom om, en dit alles het daartoe gelei, dat nie net hy nie, maar al die vergeer waarna ek gewys het, begin sink het in hulle geloof. Die besalmdichte vraag van ons van ochend, hou jou oor altyd gefokus op die Heere. Moe nie jou focus ederklaas op die dinge wat rondom jou gebeur nie, want dier dit te doen, sal ek en jy ook oorval word met bekommernis en angstigheid, vrees en benauwdheid. Hou jou oor op die Heere, en hy sal jou help om dier elke situasie te kom. Almachtige Hemelse Vader, dankie vir die anbrek van die nieuwe dag, dankie jyre, dat ek my oor op jy gericht kan hou, en dat jy so ook my gemoed sal vol met kalmte en restigheid en dat jy my ook so sal bystaan, dier elke, elke uitdagende situasie wat oor my pad mag kom sien en subliek ook al my geliefdes ons bid het in ene my by, by my heer ter wil die skade Laat aan zielig my Donker wat bestra geluisterd na die oogend stilte tyd soos ons aangebied hier door die Erik van die NGE gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi om elke oogend om 8 uur by ons so aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegeweens, tot morgen om 8 uur, tot ziens. Doordig geen ander ihnschup vermei ek